Nou, as iemand vir ons een woord het, luister ons graag aan af morgen. Morgen. Uh, met die so twee weke terug, toe zaal skrif, ek denk Jan het uh, die skrif aangehaal en gesê, die eerheid vir julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap sit ek nou daar achter toe, dank ek nog op mysjelf, jy moet nou meer goed afvat, want ek weet dat jy op een slangtrap pakk u vir jou. En, uh, soos ek en nou verlede week af, ons Londen toe, want ons gaan ons nou die kant toe, en ons het einde, ons agent gekrym, vir ons een paar plekke te wees. Nou stap ons daar dier die bos, maar dis baie reig, en daar is een voetspoorpaaieke, so breed soos die bybel letterlijk, wat toegegroei is. Nou stap die, eindomsagent voor en dan stap Madeleine en dan klein Horus, hy 7 en dan ek en dan klein Erik achter Kalfoet, hy 5 en dan die einaar van die plaas achter so stap ons in die paaie af toe die laatste, toe die, die einaar van die plaas voorby kom. toe gee hy daar onderaardse kreet van achteraf en hy spring ons allemaal kyk om toe leed daar soe dik pofader in die paaie en ons allemaal uit Boerom geloop Ja, ook van ons, die laaste een, hoekom hy dit gesien het, Erik met sy kalfoete het langs huis lang getrapt en toe beweeg hy. En uh, dis hoe hy hom gesien het, hoe Markers om dood, hoe denk ek, kom by myself, kyk, daar is jou antwoord nou. <laughs> kyk, sê, so Daniel het nie eers na rook gereikt, hoe hulle ook al uitkom is, want hy is langs op ek was ook toegewees. Dank jy. Amen, dit is so lekker om te weet, hier het nie vijanden nie. Heren, die vijandskap tot niet gemaakt aan die kruis. Hy die wat ver is en die wat nabij is, het hy gemaakt. Hy die middelmeer van scheiding uitgebreek en hy sien ons nie meer aan die vlees nie. Is dit nie fantastisch? Dat dit eindelijk die boodskap is wat ons het, wat ons kan verkondig nie. Vader, ons aanbid u vanmorgen, dat u vir ons alles is, die begin en die einde, die lewe. Heren, dat dit een lewe is waarna allemaal van ons uitsien. Een leven in oorvloed Een leven wat van Rus, een leven van veiligheid Een leven Waarin ons die vervulling ken Van om liefde hee Om liefde te kan gee Om liefde te kan ontvang Een leven waarin ons Besef dat elke Wapen wat in ons gesmeer word Niks sal uitrug nie, elke tong Wat in ons opstaan in die gereg Tot niet sal gaan want ons leef in die erfdeel, in die erfenis van die ere en van sy gerechtigheid, wat uit hom is, ons ere hier vanmorgen, Vader, in Jesus' naam. Ons wil hierdie geleendheid, hierdie gesprek vanmorgen, wil ons aan die opdra, wil ons voor die bring, sê jy, jy, dankie vir die inspraak van die geest, dankie vir die, die profetiese woord, dankie vir morresterre, wat in ons hart opgaan, Ons aanbid die Vader, in Jezus naam. Amen. Nou, ons praat nou al geruime tijd oor die profetiese woord, en eindelijk, as ek mooi dank, praat ons oor niks anders dan die profetiese woord nie. Al wat ons te sê het, is die profetiese woord. Want die profetiese woord is die waarheid, wat ons kan vry wat jy net nou gelees, as jylle, As jylle in my woord blij, as jylle in die profetiese woord blij, as jylle waarlik my disciples sê, dan as jylle waarheid ken wat jylle sal vry maak. So hierdie profetiese woord is vir ons die begin in die einde van die lewe. Jeremia had dit het gesing vanmorgen, toe die woorde gevind is. Toe die profetiese woord, toe die goeie woord dat jy gesprek het uitgevind is, het ek hulle opgeeet. Dit is my kostbaar om dit te kan sê, ons het het opgeeet, want dit was een vreegde en vrolijkheid van my hart. So lang in my leven, het ek die Bijbel gelees, want dit was die rechte ding om te doen. Maar om die Bijbel wipplank tussen die licht en die skade kant, tis die vergoeding en die vergelding, en ek nooit die standaard gemaakt het nie, was die Bijbel nie een lekker boek om te lees nie. Ek het om selectief onderstreep, en ek het nie geweet wat maak ek met die stikke wat ek nie onderstreep nie. Want hulle daar gestaan, toen later sien ek dat, dat die strepe wegraak en die ander goed wat nie al een streep is nie. Dit spring uit en dit klaar my aan. Tot ek die profetiese woord ontdek het, die profetiese woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Tot ek ontmoeting gehad het met die woord wat by God was en van die begin af was en onder ons kom woon het. En sonde kom wort het met myne so dat ek kon word die gerechtigheid van God. So dat die skrif in vervulling so kom, wat Jeremia gesê het, wat God gesê het, Jeremia in Jeremia 33 vers 14, een sleetel tekst vir vir morgen, wat sê, kyk daar kom daar spreek jere, dat ek die goeie woord, wat ek gespreek het, aangaan de Israel en Juda, in vervulling breng. En ek wil dat jylle moet hierdie twee skrifte as een beeld sien. Hy sê, ek noem dit Jeremia 3314. En ek wil hy, julle moet dit saamlees met Deutonomem 28, van vers 1 af, tot bij vers 14. 1 tot 14, en dan 15 en verder aan. Nou sien, God sê Jeremia, daar kom daar, dat ek die goeie woord wat ek gesprek het, agane Israel en Juda, in vervulling word. My ander woorde, hy wees dat daar twee kante is, as ons na die twee kante wil sien, moet ons na Duitendomem 28 toe gaan, wie julle allemaal baie goed ken, en Duitendomem 28 sê, as jy sorgvullig hou al die dinge wat ek jou vandag beveel, dan sal ek jou die hoogste stel boor al die naties van die aarde. Hy sê, en ek sal jou sien, ek sal jou sien by jou ingang en jou uitgang, in die veld en die stad, by jou mankie en jou bakskortel. Ek sal seen die vrug van jou lichaam. En hy gaan voort en hy seen. Die hele 14 verse deel hy seen uit. Hy sê, die vijand wat na jou toe sal kom, sal op een pad na jou toe kom, maar op 7 paaie van jou wegvlug. Hy sê, ek sal jou die kop maak en die sterf nie. Jy sal uitleen en nie hoef te leen nie. Dis Godse hart. Kan jy verstaan? Kan jy verstaan waarover sê Jesus in Matthäus 7, daarby vers 11, hy sê, as jylle dan, wat vol gebreke is, as jylle dan wat die term wat hy aangebrek is sleg, hy sê ons nie sleg nie, maar as jy alle dan wat sleg is sê, of weet om die beste te gee vir jylle kinders, hoeveel te meer, ons vader wat in die hemel is. So dit is Godse aard, recht, ondou voordat daar een inmenging gekom het, in Godse droom, in Godse plan, het God in die tuin gesê, wees vrugbaar vermeder en vul die aarde, God het dit so begin, Genesis 1,8 en God het die mens geseen, sê, wees vruchtbaar, vermeerder vir die aarde. Onderwerp het in hier oor. En toe weet ons, het die fout moos gekom, Adamse verkeerde besluit, en het in die wereld gekom, dier die sonde die dood, die dood tot alle mense doorgedring, en as gevolg daarvan, was daar een afval, het daar een uitval uit Godse standaard uit. Die mens het weggeval uit Godse standaard uit. En daarom, as ons nou nou dier die skrif kyk, dier die bybel kyk, dier die ouwe verbond, of die ouwe testament, dan sien ons hierdie, hierdie beeld, In die eerste plek, uh, God wat aanhoudend, want dan nou Godse liefde is die liefde wat ten spuite van is. Nee, dit die liefde wat nie ophou om lief te as ons droog maak nie. Toe aan Adam droog gemaakt het, het God nie sy rug op hom gedraai nie. Godse geest het toch waar verlaat, maar God het nie sy rug op hom gedraai nie. God het nog steeds uitgereik. God het om kom soeken die tuin en gesê, Adam, waar jy? En so soek God van toe af tot vandag toe. Kom, soek God die mens op. Kom, soek hy vir my en jou op. Omdat hy verhouding met ons wil hee. Omdat hy ons gemaakt het. Vir hom. Vir die liefdesverhouding. So is hier gestaan in Virginia en Ortwin in die huwelik bevestig en wat die vreegte was dit om die beeld te kan sien van die liefde tussen een man en een vrou en te onthou dat God sê dit is my droom. Ek sê dit, die man en die vrou, wat een wordt, ek sê dit met die oog op Christus in sy gemeente. Godse hart. Maar nou het ons gesien, he, wat by Sinaai gebeur, ons verlede week gekyk na die toering van Babel en die berg Sinaai, wat al twee, kom ons sê, berge is, as jy dan wil, een mens gemaakt, jy aan die berg, maar beide van hierdie berge, symboliseer die mensse eie poging. Babylon, of toe hulle Babel gebouw het, het hulle gesê, kom, ons sal vir ons een naam maak, ons sal besteen brand, en dan bou ons vir ons een toering, wat tot aan die jimmel reik. My ander woorde, ons wil aspireer, om een met God te wees, om daar te wees waar God is, om in die heerlijkheid van God te wees, maar met ons eie poging. En wat was die resultaat van Babel? Verwarring. En dit het tot niet gegaan. En toekom Sinaai, en God kom in sy liefde, en hy kom trek hulle met koorde van goede tierenheid, soos wat hy in die profetische woord sê, En hy sê, ek het jylle lief, ek wil gemeenskap, ek wil verhouding met jylle. Ek wil jylle doop in die vier van my geest. Ek wil jylle bemachtig met my geest. Ek wil my geest in jylle plaas. Dit is wat hy met Mooses gemaakt het by die Sjalleberg. En wat sê hy? hy? sê nie wat? Ons sal self probeer. Geef ons een Mooses, geef ons een wet, dan doen ons dit self. En jylle ken die resultaat. As gevolg van die wet, wat hulle toegekies het om gescheid te wees van God, om wat hulle gescheid is van God, sou hulle lewe die symptome van die scheiding, van die siekte, die, die siekte is die dood, die feit dat hulle van God gescheid het, die symptome daarvan sou wees, doodslaan, echtbrek en stil, en nou kry hulle wet, om vir hulle die symptome uit te wees, so die symptome, as hulle die wet lees, die wet wat hulle lees, hulle een spiel is van hulle eie lewe, van hulle eie wandel, van die symptome van hulle lewe, dan sal hulle daarin onthou dat hulle van God geskei is. En die doel wat die wet moes gehate dan, skryf Paulus vir ons, die wet moes hulle tigmeester wees na Christus toe. Die wet moes vir hulle wees, ons kan het nie maak met ons eie poging nie. Ons het iemand anders nodig. Dis wat die wet moes wees. Maar vir een of ander rede, die oons het nie gesien nie, vir al nie Israel nie. Maar daar was enkele oons is Israel wat gesien het, en dit is waar die profete vandaan kom. En die profete wat het gesien het, hylle het vir ons die profetiese woord gegeen. Hylle het God toegelaat om dier hulle te spreek, en vir ons die profetiese woord gegeen, wat Petrus van praat, as hy sê jylle moet daar op achtjes, as een lamp wat in die donker plek skyn, totdat die dag aanbreek. Totdat die lig opgaan. Die lig wat elke mens verlig was aankom in die wereld. En hierdie licht skyn in die duisternis. Die duisternis is nie oorweldig nie. En wat hierdie licht wil doen, dit wil die duisternis van my denken, wil dit verlig, om te kan ondersky die verskil tussen die goeie. En kom ons noem dit dan nou die slechte woord. Want kijk nou mooi, sy wat Duitsermen 28 vers 1 tot 14 gesê het, as jy sovullig hou al die dinge wat ek jou vandag beveel, dit was Godse plan. Godse droom is, dat hulle in sy plan loop, hy sê, en dan, sal al die die sieninge oor hulle kom, dit sal hulle inhaal, al die die seninge. en as jy vers 1 tot 14 lees, van Duitsnum 28, dan sien jy, dat God eindelijk, elke area van ons leven gedek het, hy het seker gemaakt, dat daar nie een facet is, wat uitgesluit is, in die sien nie, dat Godse sien, het absolute, omvangrijke sien is, oor elke facet, elke klein, Kom ons sê, onbenullige detail van ons levens. Dit was Godse hart. Maar dan het 15 gekom en gesê, maar as jy dit nie doen nie, as jy nie daarin slaag, want wat was Sinaai, Sinaai was gesê, jyre, ons sal self probeer, toe sê die jyre, goed, as jy dit self wil probeer, probeer self. Maar dan sê die jyre, maar as jy dit nie recht krij nie, dan gaan al hierdie vloeken oor jou kom, gevervloeksie wees in die veld, in die stad, by jou ingang, jou uitgang, jou mainkie, jou bakskordel. Oons sal op 7 paie na toe aankom, of hy sê, jou vijande sal tegen jou kom en jou vernietig. Hy sê, jy sal leen en nie uitleen. Jy sal die sterk wees en nie die kop nie. En dit is precies wat met Israel gebeur het. Maar hoor Godse hart, hoor die profetiese woord. Die profetiese woord sê, ek sal vijandskap saai tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sê, die kop vermoorstel. Die profetiese woord sê, die naam daarvan sal wees, die Heere ons gerechtigheid. Jeremia skryf dit, hy sê, sy naam sal wees, die Heere ons gerechtigheid. Nou wie is die Heere ons gerechtigheid? Ons weet ons, dit is die Seen, dit is die Saad van Abraham, die Saad van die vrou, wat so kom om die slangse kop te vermorvel. Dit is die Seen van God, die woord wat vlees geword het. Hy sê, hy is die een, sy naam is die Heere ons gerechtigheid en nou stier God om, en nou lang voor, 500 jaar, voordat God om stier, profiteer God al, gee al vir ons die profetiese woord, en hy sê, daar kom daar, spreek die Heere, dat ek die goeie woord, dit is nou, dit en 28, van vers 1 tot 14, dat ek die goeie woord, wat ek gespreek het, oor die heis van Israel, en die heis van Jura, dat ek die woord besestig, Wat word van die vloek? Jy sien die een wat so kom, die Heere, ons gerechtigheid. Toe God om sonde maak, toe word hy die vloek, want hy staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hout hang, toe word Jezus die vloek. Hy dra die effect van die vloek, hy dra die straf, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op ons, die is die wonde, kom af ons geneesing. En Jesaja het vir ons gesê, ons het daarna gekykje aan die dag, hy sê, die welbehaal van die Heere, sal dier sy hand, voorspoedig wees. Godse droom van, ek het jou geseen, dit is vrugbaar vermeder, vul die aarde onderwerp in die eerste oor. Dit is Godse droom. Hy sê, die welbehaal van die Heere, sal dier sy hand voorspoedig wees. Nou sien jy, hoe dat Sina hier daar tegen staan Sina het gesê, Heere, die welbehaal sal ek dier my hand verdien. En het was een klagelike mislukking. Maar nou kom hy, hy sê, nie, die welbehaal van die Heere, sal dier sy hand voorspoedig wees. Daarom dat Paulus die uitspraak kan maken, wat hy gesê het in Ephesians 2 vers 10, hy sê, ons is sy maaksel, geskapen tot goeie werke, wat hy voorbereid het. Hy dit voorbereid, so dat ons daan kan lewe. En nou kom God, laat ek het so dan opsom, as ons dit dan nou sien, wat hier gebeur het, as Jeremias sy God spraak, wat sê, ek gaan die goeie woord in vervulling bring, wat ek gesprek het aangaande Israel en Juda. Dan sien ons dit, noem 28 van vers 15 is gekanceleer, want Jesus het die vloek geword en dit gedra. En die Hebreus kruiver sê vir ons, met een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. So, die offer is betaal en is afgehandel. En nou, omdat dit geldig is, omdat die goeie woord geldig is, kan jy nou verstaan by God, waar aan die tijd is nie, kan God dit nie vasthou nie. En as ons nou nou dier die oud verbond lees, as ons nou dier die profete lees, dan kan ons sien hoe dat God letterlik oorkook van opgewondenheid oor hierdie bestel wat kom. En wie, wat is hierdie bestel? Ons het dit verlede week vir mekaar gesê. Dit is vandag. Dit is nie iets wat gaan kom nie. Ja, godsdienst het vir ons geleer om dit uit te stel. Ons godsdienstdenke het gesê, eendag in die jimmel. Maar onthou jy ons het vir mekaar gevraag. Wat is jemel? En Jesus het ons kom antwoord en gesê, die eeuwige lewe, jemel, is om om te ken. Is om sy wil te ken. Hy hoorde hoe is God ernstig oor die, oor die ding. Hy sê, hoe kan jy, ek sê, jy ken my, jy nie my wil ken nie. Anders gestel, as ek God sy wil ken, dan weet ek ons wat is in sy hart vir my. Dan ken ek mos sy karakter. Dis wat ons in die huwelik vir mekaar dit anhou sê, hou an om met mykaar te praat want is vir jou maat nodig om te weet wat binnen jou hart is, want dit is hoe ons mekaar leer ken. Nou wat so wonderlik is, Godse hart is net skoon, Godse hart is net goed, Godse hart is net mooi, hoekom? Omdat alles wat wraak was, alles wat kwaad was, alles wat ongunstig was, as gevolg van die mense verval, het God op sy seen uitgehaal. Omdat hy ons gesê, die profetiese woord het gesê, wraak aangetrek soos een panser die aanslag wat hy gemaakt het tegen die oongerechtighede, tegen die van die mens. Maar hy het al ons ongerechtighede op hom laat neerkom. So wat ons nou sien, God sê, ek het die sonde kant het ek nou weggevat. Hy sê, omdat een van allemaal gesterf het, het allemaal gesterf, daarom sien ek niemand meer na die vlees nie, hier is die vlees, ek sien niemand meer na die vlees nie, Ek sien allemaal in Christus, na die gees. En daarom, omdat die mensdom, omdat ek en jy ingesluid was in die kruis, en saam met hom opgewek is, sien God ons as nieuwe skepings. En omdat God ons as nieuwe skepings sien, onthou, dit het nou werkelijkheid geword, na 500 jaar van tevore, het God vir ons die profetiese woord gegeen, en in die profetiese woord het gesê, ek wil hee, jylle moet snap, hoe opgewonde is ek oor hierdie dag. God het 500 jaar voor die tyd het hy gesê, dis die resultaat van my sên wat kom. Nou is dit 2500 jaar later. Kan jylle jylle voorstel die opgewonheid en die afwachting wat daar aan God is, om dit te sien manifesteer in ons levens. Nou verstaan jylle Jesaja 62. Jesaja 62 sê, Terwille van Sion sal ek nie sois, en dit God wat praat, God sê, terwille van hierdie droom, Sion is nou die gemeente, dit is nou die jemelse hierdie slem, die stad, ons praat gistermiddag daarvan, die stad waarvan God praat, God praat profeties, as hy van die stad praat, praat hy van sy mens sy volk, Israel en Judah, praat hy van die gemeente, soos het Nieuwe Testament is, deeltrek. soos het van die stad praat, praat hy van man en vrou en die huwelik, hulle is een gemeente, As hy van die stad praat, praat hy van ons collectief as die gemeente. As hy van die stad praat, dan praat hy van al die geloviges in al die kerke as jy wil. As hy breid. En dis wat ons moet sien. Jy weet, ons was allemaal daar. En as hy ons daar aan ek aan dit nog nie so sien, jy is so Maar as ek kostbare woord ek vanmorgen raak lees, en Amon sê hierdie kostbare ding, hy sê, hoor net hier, maar hy sê, daar kom daar, spreek Jere, wat ek een honger in en door sal stier. Hy sê, en hierdie honger en door sal wees, tussen die mense, om die woorde van God te hoor En besef julle, as ek rondom my kyk, dan sien ek hoeveel mense daar is, met wie ek elke dag te doen kry, en wie ek vastloop. Hoe dat ons sondag na sondag sien, hoe dat mense hier instap, Maar daar een honger en dorst is, na die goeie woord van God. Want God sê die goeie woord het in verveling gekom. Nou die tragedie is, er. as ons nie snap wat aan die kruis gebeur het nie, as Jesus nie die vloek geword het nie, as Jesus nie opgestaan uit die doodheid nie, dan betekend het, Jeremia 33 vers 14 moet nog vervol word. Dan betekend het, dat hy te noem 28 vers 15, vir ons wat het nie recht krij nie, en dis min of meer amal van ons, wat uit ons eie poging het nie recht krij, en nie die vloek voor. Hoor jy die slechte nies? Maar nou is die goeie nies, dat Jesus gekom het, ons is sy maaksel, geskapen tot goeie werke, wat hy voorbereid, hy het, het gedoen, hy sê klim op die bus, kom reis saam met my, kom wees deel van my leven, kom vat my hand, kom wees deel van die deheerlijkheid. God sê, kan dit nie van myself hou nie, hy roep het uit aan die profeet Amos, hy sê, hy sê, Die Heere God doen niks ten sy, hy sê raadsbesluit aan sy knecht, het sy profete bekendgemaak nie. So, nou lees ons die profete. Ons sien hoe dat, recht die profete, sien ons hierdie twee kante, onthou die volk is in sonde. Die mensdom het gesondig, het ontbreek hulle die heerlijkheid van God, hulle maak droog, hulle breek die wet, die wet vereist, dat daar straf toegepast word, dat daar rechtspraak is. En daarom is die hele ouwe verbond, is hierdie spraak van, As jy nie, dan gaan dit gebeur. As jy, dan sal ek. Maar ek het dit nooit reg gekry nie. So, aanhoudend is hierdie, ek wil amper sê, drie gemeente, van uit die profetiese woordheid, wat sê, hier kom groot moeilikheid vir jou. Groot moeilikheid vir jou. Jy weet, en ek wil so graag, maar met elke groot moeilikheid is daar een ander woord. Die Heere sê, terwijl ek tegen Israel, terwijl ek tegen Ephraim spreek, terwijl ek tegenom spreek, terwijl ek omwaarskie vir die moeilikheid wat oorom kom, Hy sê, tegelijkertijd is my hart omgekeer in my. God sê, dit is nie my hart vir jou nie. Wil jy nie maar hoor nie. <laughs> Jezus roep uit, hy sê, Jerusalem, Jerusalem, hoe wou ek jou nie by mekaar maak, soos hy hennaar kijkens nie. Maar jylle wou nie, jylle het uitgebleek. Hoor wat is in Gods hart. En nou kom God my sê, ek besef jylle kan dit nie doen nie. So daarom stier ek my sien, daarom stier ek die woord, wat vlees word, En ek bevestig die goeie woord in jylle midde. En dis hier die goeie woord, waarom jy ons nou al oh, so geruime tijd bezig is. Waar God sê, ek kan dit nie vasthou nie. O, Paulus gees so uitdrukking daan. Paulus sê, die dwang is my opgeleid. En luister mooi, God het nie vir Paulus gedwong in niks in nie. Want God en Paulus is in die liefdesverhouding, en die liefdesverhouding is kees in die dwang nie. Maar Paulus sê, my belevenis binnen myself, is dat het is soos een dwang wat my opgelee is, en wee my, as ek die evangelie nie verkondig nie. Hoekom sê so? hy dit so? En die gelaties skryf hy dit so, hy sê, ek is alweer in barensnoot, totdat Christus in julle gestalte kry. Hy sê, ek is soos een vrou, die woord het vlees geword binnen my, Maria hy het gesê, laat het met my gaan volgens die woord, toe word sy swanger met die woord, en sy het geboorte gegee aan die woord, wat vlees geword het, reg. nou het Paulus die selding gebeur, die profetiese woord, die woord wat vlees geword het, die geest van die sien, hy het zwanger geword met die geest van Godse sien. En nou, Paulus is toen zwanger, hy wel nou op, hy sit nou uit. En nou sê hy, sê, die dwang is my opgeleg, hy sê, ek het Godse geest in my, en Godse gees die binnen begeer met jaloersheid, om uit te stort, om effect te neem, om dier my, Godse liefde, te leef, vir die wereld. Hy sê, Ek is in baaringsnoot, hy sê, ek sal sterf, as ek nie geboorte kan gee. Aan nie die profetiese woord nie. Nou, dit is precies die seling met God, dit is hy uitroep, hy sê, terwille van Sion, terwille van die gemeente Jerusalem, die gezag, Sion praat van die gezag van die gemeente, terwille van die welvaart, die gezag, die sien van Sion. Die goeie woord wat ek aangaande Sion gesprek het, hy sê, terwille daarvan, hy sê, sê, God, ek sal nie zoig nie, Hy sê, ek kan dit nie vasthou nie, ek kan dit nie langer vasthou nie. <laughs> en daarom wil ek amper sê, blaker God het recht dier die profetiese woord uit. Ek wil vir julle net een paar skrifte gee, ach, baie daarvan is sekerlik herhaling, maar ek wil net so paar van hulle vir julle gee. Kom loop saam met my dier, Jesaja. Ons het nou Jesaja, beetgekryf van Jesaja feistig af. Ek wil somme net so, ek gaan nou so dierblaai en daar wat ek sien, wil ek somme net dit met julle deel, Jesaja 9 wat gesê die, die volk wat in duisternis wandel het hierdie groot licht gesien. Uh, en so gaat hy voort. Nou kom, laat ek nou sommer bykie hardloop. Hy sê by Jesaja 28, daarby vers 16, hy sê daarom so sê die heren, kyk, ek lee in Sion a grondsteen. A beproefde steen, a kostbare hoeksteen wat vastgegrond is. Hy wat gloos sal die haastig wees nie. Hy sê, en ek sal recht tot die ruglijn maak en gerechtigheid tot die skietlood. Hy sê, gerechtigheid sal die standaard wees van die, want ons gaan nou terugkom na, na hoofdstuk 28 toe. En dan gaan hy aan, hy sê, in hoofdstuk 30, hy sê, in terugkeer in rus, leel hyl. Kom, ons gaan sommer nou na hoofdstuk 28 toe terug. Kijk nou mooi wat gebeur. Nou, kom Godse gees en hy geef vir my en jou keese vandag. Hy sê, hierdie woord het vrees geword. Hierdie woord het nou onder ons kom woon. God het nou sy sien sonde gemaakt so ons kon word die gerechtheid van God. Hy het ons skuld op hom geplaas, om ons onskillig voor God te stel. Hy het ons volgens die woord, wat Paulus vir die VCS sê in die VCS 5 het, hy het ons geheilig, gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God gestel. Dit is wat ons nou is. Nou, die vraag is, hoe het ons daar gekom? Sonder ons toedoen. Hy het ons geheilig, met sy offer aan die kruis, 2000 jaar gelede al. Hy het ons gereinig. Hy het sonde en ons van mekaar gesky. As hy na ons kyk, sien hy niewe skeping. Hy sien ons nie meer na die vlees nie. Hy is nie meer bezig met die foute wat ons maak nie. Hy sien ons in sy Seen, Jezus Christus. Nou het ons een kese. Nou as ons die boek Galaties lees, dan sien ons hoe dat Paulus raas met die Galaties. En hy sê vir hulle, hy, hy sê, Kerels, ek kan nie verstaan wie het julle betover om die waarheid ongehoorzaam te wees nie. Het jylle nou die geest van God ontvang? Het jylle nou hierdie vryheid, die geest kon jylle net ontvang, as jylle heilig is. Lies mooi? Die heilige Gees kan nie in een onheilige tempel blijn. So wat moes gebeur, is God moes eerst die tempel heilig, voordat die heilige geest in ons kom woon. En hy is nou die stem achter ons wat sê, dis die weg wandel op, as jylle langs gaan. So, ons sien die tempel is klaar geheilig, die heiliging het nou plaasgevind. Nou het God gekom, en hy het, by ons kom woon. En wat ons nou besef, maar die heiliging waarmee my tempel geheilig is, die reinheid waarmee ek rein gemaakt is, die feit dat ek, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God kan staan, het dus niks met my te doen nie. Dis 100% Godse werk. So sien jy daar verval Sinae. Sinae het gesê, jyre, ek sal self. Daar verval Babylon. Jyre, ons sal vir ons self een Nou is daar niks daarvan nie. Nou word die Heere my gerechtigheid. Nie my werke nie. Nie my goeie poging, nie my voorbeeldige leven nie. Maar die Heere word my gerechtigheid. Maar nou kyk wat gebeur met die Gelaasjes. Die Gelaasjes snap dit. En jylle kan jylle voorstel, die blijdskap en die vervulling, wat hierdie gemeent in is. of hierdie gemeent is in Gelaasjes, wat hulle beleef het om te sê, ons is vry, ons is vry. Die waarheid het ons nou erg vry gemaakt. Ons is vry van skuld. Ons is vry van onvrymoedigheid. Ons kan vrymoedig voor God staan. Want ons weet, God het ons lief. Ons weet, hy die prijs vir ons betaal, sy sien het vir ons die prijs betaal. Dit is die vryheid waarin hy leef. Hy sê, waar die geest van die Heer is, is vryheid. En dan kom, daar klomp, ingesmokkelde broeders. En hulle kom van Jerusalem nogal af. En hulle kom sê vir die glaasheid, nie maar, jylle moet nou weer besnui word, nie, jylle, moe, jylle moet dit doen, nie, moet dit doen, nie, moet doen. En jylle moet nou weer die wet nakom. En raas Paulus moet hulle en hy sê, Is jylle so onverstandig? Het jylle die gees ontvang dier die werke van die wet, dier jylle smartgoeders wie jylle gedoen het? Of dier die prediking van die geloof? Het jylle dit ontvang as een geskenk van God, wat Jezus vir ons verdien het? Of kies jylle om weer self daarvoor te werk? Hy sê, as jylle weer self daarvoor werk, ek som het nou sommer vannacht op, dan sê hy, dan het jylle van die genade verval, dat Christus vir jylle geen waarde nie as jylle dit dan uit jylle sel wil doen, en Christus nie vir jylle waar, en hoor wat sê die profetiese woord, hoe dat die profetiese woord, 500 jaar voor die tyd, voor die tyd van die brief aan die gelasheers, hoe die profetiese woord dit gesien het, hoor wat sê in Jesaja 28, hy sê, by vers 9, vir wie wil hy dan, dis God, vir wie wil hy dan kennis leer, en, wil hy die openbaring verstaanbaar maak, hy sê vir die, wat van die melk gespeen, en wat van wonderbolste weggeneem is, hoor wat sê hy sê, want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reel op reel, hier een biekie, daar een bykie. hoekom sê hy hier een biekie, daar een bykie? ek mag een dingiekie recht kry, dan mis ek tien ander, hoor jy hier een biekie, daar een biekie, hy sê, ja hy sal dier lippe wat hakkel, en dier een vreemde tong met die die volk spreek, hy wat aan hulle gesê, dit is die rus, gee rus aan die vermoeides, hoor, hoekom sê hy rus, kom, kom sê hy, gee rus aan die vermoeides, besef jy wat so verskrikkelike werk was dit, vir my en jou, ondou jy dit, toe ons onder die wet was, ons was eindelijk nooit onder die wet nie, ondou die wet is vervullend in Jesus, toe die wet opgehou, om ons weg tot zaligheid te wees. Christus is die einde van die wet, tot gerechtigheid, vir die wat gloos, sê Paulus die Romeine. So ek en jy, wat na die wet gebore is, of na die kruis gebore, was nooit onder die wet nie. Maar sien jy, hoe so ons verkeerdelik, onder die wet ingeplaasd, en wat het dit vir ons gedoen, oor wat het dit met ons gedoen, het gesê, gebod op gebod, gebod op gebod, reel op reel, hier een bykie, daar een bykie, hoor jy, en kyk wat is die resultaat daarvan, hy sê, hy wat gesê het, dit is die rus, gee rus vir die vermoeides, nou wat is rus? Rus is nie meer die gluis van goeders wat ek moet doen nie, rus is om net te geniet, is net om te wees, rus is om te besef, jy die hele prijs betaal, hy het die skuld gedrag, hy het die werke gedoen, hy het die lewe kom leef, wat hy bedoel het, dat ek moet leef. en al wat ek moet doen is, vat die hand, stap saam met die, dan gebeur dit automatisch in my lewe, dis so eenvoudig het is, hy sê, dis die rust, gee rust aan die vermoeides, dis wat daar vir hulle gesê is, hy sê, maar hulle wou nie luister nie, daarom sal die woord van die heren vir hulle wees, gebod op gebod, gebod op gebod, reel op reel, reel op reel, hierdie bykie, daarbykie, so dat hulle kan jyngaan, en en verbreek, en verstrik, en gevang word. Dit is die resultaat, van omself te probeer. Maar nou het ons iets ontdek, die goeie nie is, ons op te probeer nie. Die Heer het het gedoen, hy het het afgehandel. En nou, nou kan die profetiese woord, uitroep, en ek wil sê uitroep, soos in uitroep. Nou kom Jesaja 30, hy sê, by vers 15, hy sê, in terugkeer in rus, leel jy leil, nou roep hy die volk terug, hy sê, in terugkeer in rus, leel jy leil, so, en ek, ons maak hier woord gaan toepassing op ons vandag, God sê vir my, vir jou, hy sê, in terugkeer in rus, hou op om te probeer, man, hou op my jou pogings, ons is so gaan om weer terug te gaan na ons eie pogings toe, om weer vir ons pinte te gee van wat het ons recht gedoen en wat nie, ons het geen nodig om pinte te gee nie, dit is nie gebod op gebod en reel op reel nie, dit is sy werke, dit volmaak, Die weg van die Heere is volmaak. En nou het hy vir ons die volmaakte weggegee, en nou moet ons dit elke keer onthou. Hy sê, maar jylle het gesê, hy sê, in stilwees vertrouwe bestaan jylle kraag, maar jylle wou nie. <laughs> en hy, hy sê, en jylle het, het gesê, neem maar op peren sal ons vlieg, dis ons eie poging. Daarom sal jylle moet vlug. En op ren peren sal ons rei. Hy sê, daarom sal jylle vervolgers laat jaag. Hy sê, 1000 sal vlug vir die oorlogsgroep van een enkele en vir oorlogsgeroep van vijf, totdat jylle oorblijf soos een vlagpaal op een bergtop en soos een banier op een jewel. Maar oor, nou kom die Heere, oor hoe die Heere sy hart omgedraai, nou sê die resultaat daarvan, as jylle nie wil, tot ris kom nie, as jylle met jylle eie poging sal probeer, sê die Heere, dit sal die resultaat wees. Maar nou, oor hoe is God sy hart omgekeer, vers 18, hy sê, daarom sal die Heere met ongeduld wacht, om jylle genadig te is. Daarom sal hy, om verhef, om hom oor julle te ontverm. Hy sal om met ongeduld wag om ons genadig te wees. Ek gaan nou sommer omlaai, ek wil so'n paarskrift te veel lees. In oorstuk 32, Jesaja 32, rabbi vers 17, kom en hy sê hierdie ding, hy sê, die werking van gerechtigheid, nou onthou net, die werking van gerechtigheid, gerechtigheid is nou, wat ek geword het, ek het nou geword die gerechtigheid van God, ek sta nou onskillig voor God, ek het aan Godse standaard voldoen, En ek is recht met God, hoekom? Nie oor wat ek recht gekryd nie, oor wat hy recht gekryd, oor wat hy vir my gedoen het, en ek het het aanvaard door geloof, nie. Hy sê, die werking van gerechtigheid, hy sê, wat sal die inhoud daarvan wees? Wat gaan dit doen aan my? Hy sê, die werking van gerechtigheid, sê hy, sal vrede wees, en die voortbrengsel van gerechtigheid, rus en veiligheid tot neewigheid. Luister, dit is nie iets wat ons gaan kry, nie. Ons verlede sondag vir mekaar gesê, ons het een mentaliteit van uitstel en sê, morgen, wat is nou? Dit is op hierdie oomlik, daar moet nie nog iets gebeur, ek moet nie hierdie examen deerkom, of hierdie rekening betaal kry, of hierdie krisis oorleef kry, dat het gaan gebeur nie. Dit is nou, met andere woorde, soos wat ek hier sit, soos wat jy hier sit van is dit nou, hy sê, die voortbrengsel van gerechtigheid, is rus en veiligheid. Die werking van gerechtigheid, Svrede. en dan kom hy in 33 vers 20 en hy sê aanskou sion die stad hy praat weer van ons, hy sê oor wat sê God, aanskou die stad van ons feestelike samenkoms, hy sê jou oor sal Jerusalem sien jou oor sal die gemeente sien as een veilige woonplek, as een tent wat nie wegtrek nie, waarvan die pen nooit meer uitgetrek word nie en geen een van die touwe ooit losgeskeer sal word nie vers 4 nonig sê, geen inwoner sal sê, ek is siek nie. Van die mense waaraan woon, hulle skuld is vergewe. Wat die heren nou mooi bewys het, hoe Jesus gekom het in Markus 2, nee, was die lamman wat la afgesak het en Jesus sê vir hom, jou son is jou vergewe. En toe hulle nou moet om nog strij en sê, maar hoe kan jy sê, sy son is het vergewe, wie is jy om son te vergewe? Het sê, wat is makkeliker om te sê, staan op, neem jou bed op, gaan in jou huis toe, of, jou son is jou Sê so wat hy sê, vergifnis, is geneesing, en geneesing is vergiftenis. Nee, nee, het nie waar. Je sien, ek kan geneesing ontvang en ek nog steeds buiten vergiftenis lewe, omdat ek het nie wil aanvaard nie. Maar God sê, met die daad waarmee ek jou vergewe het, het ek jou genees. Toe ek jou skuld op my geneem het, het ek jou syktes gedra. So en daarom sê, nie een van hulle sal sê, ek is syk nie, ek wil vir jou iets vraag vanmorgen. As ons dier hierdie saal loop verochend, En ons sê, wie is siek? Dan sal hier een paar houds hulle, hulle handen kan opsteek. Reg? Maar besef jy, as God ons sien, sien hy geen siekte nie. Besef jy, dus hierdie siekte is die sigbare, waarvan Paulus praat, as hy sê, hy sê, ons let nie op die sigbare nie. Ons let op die onsigbare. Wat is die onsigbare? Die geneesing wat aan in Christus Jezus is. Wat is sigbare? Die symptome van die siekte. Hy sê, want die sigbare dinge is tydelik. Hy sê, die sigbare dinge is van voorbijgaande aard. Maar die ons is ewig. Ons geneesing in Jezus Christus is ewig. Die siekte is maar kortstondig. Dis maar een oomlik waar die aanslag tegen ons kom. En die aanslag sal nie staan nie. Want wat het Jesaja 54 sê? As die aanslag kom is nie uit my nie, sê God. Hierdie siekte is nie uit my nie. Hy sê, die wat jou aanval sal oor jou val. Hy sê, want dit is jou erfdeel. Ach, en so, hy sê, die woestijn sal blom soos een roos. Hy sê, in Isaiah 40, sê hierdie ding by vers 9, O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op een hoop berg, oor Jerusalem, verkondiger van een goeie boodskap, hef jou stem op met mag? hef dit op, wees nie, bevrees nie, sê aan die stede van die, Jura, hier is jylle God. Een ewige God, is die Heere van die eindes van die aarde, hy word nie moege mat nie, dat is geen doorgroning van sy verstand nie, hy gee die vermoeide kracht, en vermenigvulde sterkte vir die wat sy kracht het nie, die jongens word moege mat, en die jongman is strijkels selfs, maar die, wat op die Heere wacht, die wat een met God is, hy sê, krij niewe kracht, hulle vaar op met vreels, soos die aarde, hulle haarklipen word nie moege nie, hulle wandel word nie mat nie, en so, gaan ek nou baie skiep, Ek moet net seker maak dat ek hier rechters beet krij. En namelijk kom, by Jesaja 62. Ach, klomp goed oorgeslaan het. Maar jylle, jylle, ek dink jylle verhoorde, dat is wat. Ek moet een vir jylle gee. Daar in Syfania, daar in Syfania sien ons een kostbare uitspraak. Ek wil net, jy moet een beeld krij, van hoe dat jy goed eindelik, oorkook uit Godheid, hoe opgewonde is hy oor die dinge, oor het sy, hy sê, Sifania, hoofdstuk 3, vers 13, die oorblijfsel van Israel sal geen onrecht doen, en geen leuntaal spreek nie, en hulle mond sal geen bedriegelike tong gevind word nie, maar as sal wei en en niemand sal hulle verskrik nie, jubel oe dochter van Sion, juig oe Israel, verjeeg jou en jubel van ganser harte, Dochter van Jerusalem, dit is God wat hy praat, hy sê dit vir ons, hy sê, die Heere het jou oordele opgeef, het hy, hy het dit ons toe al gedoen, die Heere het jou oordele opgeef, jou vijand weggeveeg, wat het Zachariah, die, die vader van Johannes die dooper gesê, het gesê, dat ons, die verlos van ons vijande, die sonder vrees kan dien, in heiligheid en gerechtigheid, al die daal van ons leven, reg? hy sê, ek het jou oordele opgeef, ek het jou vijand weggeveeg, die koning van Israel, die heren is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie. As ons hier sit vermoorde, kan ons met waarheid sê, ek vrees geen kwaad meer nie. Julle weet, die aanstag en die bedreiging, die politieke en die ekonomische en die klimaatverandering en jy kan noem wat alles geproduceer en gefabriceer word, om my en jou in vrees te dompel. Wat sê die profetiese woord? Die profetiese woord sê, jy sal geen kwaad meer vrees nie. Besef jy die profetiese woord in vervulling gekom? Het gaan nie in vervulling kom nie. Dit het in vervulling kom. So dit is jou kese, of jy kwaad vrees, of jy dit nie vrees nie. En daarom sê hy Sion, daarom het hy die beeld gebruik en sê, ek gee mag om slangen en skerpione te trap, want hy sê, as ons dit verstaan, verstaan ons, ons is in een gezagsposiesie boekant kwaad. En dan kan kwaad ons niks meer meemaak, die Heer is vir my, en ek sal nie vrees nie, wat kan een mens my doen? Nou gaan hy aan, hy sê, in die dag sal aan Jerusalem gesê word, vrees nie oos Sion, laat jou handen nie slaap hang nie, Die Heere, jou God is by jou, een held wat verlossing skenk, hy verheeg om oor jou met blijdskap, hy swijg in sy liefde, hy juig oor jou met gejiebel. Dit is Godse hart, sommer net een van Godse hart, nou, nou soos in Josiah 62, nou kast laamak, hy sê, God sê ter wille van, ter wille van Sion, ter wille van dit wat klaar gebeur het, en wat nou moet afspeel in jou leven, luister my, dit is wat God sê, hy sê, alles het klaag plaas gevind, ek het het klaag gedoen, ek het die prijs betaal, ek het vir die oorwinning gegeen. Hy sê, nou moet het afspeel in jou lewe. Hy sê, terwille daarvan, sal ek nie ophou nie, ek sal nie swyge nie. Hoe kom sy? Omdat hy sê, want die geloof kom dier die gehoor, nie gehoor dier die woord. En die woord dier die prediking, wat is die prediking? Die prediking is die echo van die profetiese woord. God sê, ek wil anhou dit uitskree, ek wil anhou aankondig, ek wil anhou uit my binneste uit, my uit en sê laat jou met God versoen aanvaar wat ek vir jou gedoen het hoe jy hoef jy verder te vrees nie die dag het gekom, dit is nie a dag wat gaan kom nie, die dag het gekom jou lig het gekom, die heerlijkheid van die Heere is bezig om oor jou op te gaan hy sê, terwille van Jerusalem nie stil wees nie, totdat sy gerechtigheid uitbreek nou luister mooi, ons gerechtigheid het gekom Die woord het vlees geword, sy naam is die dier ons gerechtigheid. Hy het vlees geword, onder ons kom woon, en nou het hy in ons kom woon, die geest van sy seen het hy in ons uitgestort, reg? En nou woon hy nie meer onder ons nie, hy woon in ons, reg? En nou sê hy, ek sal nie ophou om die profetische woord te echo, waarop ons met achjes sy lamp wat na donker plek skyn, totdat die dag aanbreek nie, morgens ter ons hart opgaan nie, want hy sê sy morgens ter opgaan in ons hart. Gaan gerechtigheid uitbreek, waaruit want ons het hierdie week met die woordschool gepraat oor die uitstorting van Godse geer en waarheid moet hy stort? hy moet uitstort uit hierdie tempel uit uit hierdie houwer, uit hierdie parskuip uit en nou sê totdat gerechtigheid jou gerechtigheid uitbreek en soos een glans en sy heil soos een fakkel wat brand en die nasies sal jou gerechtigheid sien en al die konings jou eerlijkheid, nou koos maak het praktisch hy sê, die nasies sal jou gerechtigheid sien. Ek wil jou sien die mense daar buiten jou gerechtigheid? Nou kijk nou mooi, ons weet ons nou, hier is twee kante van die die saak. Hier is ons stand wat ons voor God het. Die stand wat volmaak is, wat Jesus vir ons verdien het. Die gerechtigheid van God, wat ons skuldvry, skuldloos voor God staan. En dan is daar, aan die ander kant, is daar ons wandel. En ons weet ons, elkeen van ons wat hier sit, wat in een volkome stand staan, en allemaal staan in een volkome stand, op grond van die offer van Jezus, sien ons, ons wandel is nie so ok nie. Ons sien, in ons wandel is daar nie perfect sien nie. Maar ons sien, ons stand is perfect. Daarom moes God sê, aan hulle sondes, in hulle oortredinge, aan die foute in hulle wandel, sal ek nooit meer denk nie, en daarom dat God sê, ek ken hulle nie meer na die vlees nie, reg, so God sê, ek focus op jou stand maar nou sê hierdie skrif sê die profetiese woord hy sê, en die nasies sal jou gerechtigheid sien, en konings jou heerlijkheid nou, hoe gaan hulle dit sien? kan hulle dit in jou stand sien? want wat sien hulle as hulle na jou kyk? hulle sien jou wandel Nou, hoe sien hulle dit? Help my nou. Hoe sien die nazies en die konings jou gerechtigheid? Kom, dit is praktisch. Ek wil hier, jy moet verstaan hoe hulle dit sien. Wie waan sien hulle dit? Hulle sien dit aan ons vrijheid. Hulle sien, ons maak foute. Ja, dit is onmoendlik. Ons kan nie aan ons foute wegseek nie. Ons probeer. Ons krijg nie recht nie. Maar wie wat sien, mens, wie wat trak, mense? Ons vryheid. Ons blijdskap. Is dit wat jy het? Die vryheid, die lichtheid waarmee jy lewe, die opgewondenheid, die positiviteit oor die lewe, hoekom? Maar die goeie woord wat gesprek is, ongeacht my omstandighede, maak jy strak hoe slecht my omstandighede is nie, die goeie woord wat gesprek is, is waarom my lewe, ek het omhels ek weet die goeie woord, ek weet, God hou die wacht oor my, ek weet, hy leid my na watersverrusses, ek weet, ek sit aan by sy tafel, en al is daar ander goed in my omstandighede, wat teen my staan, wat het vir my moeilik maak, het ek een lichtheid in my stap, een opgewonenheid, een vrijheid in my wandel, dit is wat mense sien. En besef jy, ek wil hier met iets verstaan, hoeveel mense kom in? en dan kom getuig hulle, na die tyd, dan sê hulle vir ons, ons het hier ingestap, en ons het gesê, hier wil ons wees, hoekom wil hulle hier wees? Moet ons alles recht doen? Verzeker nie. Hoekom wil hulle hier wees? Hulle het die vrijheid gesê. Hulle sien die lichtheid van leven, hulle sien, hier is nie een beswaardheid nie, want hier hang nie een wolk van beskuldiging oor ons elke dag nie. Besef jy, jy staan morgenochtend op, en jy gaan dier die week, en jy maak foute, ja, ons maak allemaal foute, maar daar hang nie meer een wolk van beskilliging oor jou nie, die wolk is weggevat, God sê, ek sal nie weer ouwer denk nie, so ek leef in die lichtheid van vrijheid om te sê, heren, elke oomlik van elke dag is ek okai met u, ek is okai met u, ek het miskien, ek laat miskien na, of ek kom kort in die ontvangs en die manifestatie van hierdie kostbare beloftes wat u my gegeet, wat myne is, Maar het verander nie, die feit, dat ek weet, Jere, ek is vry vir jy. Ek staan heilig vir jy. Ek vraag die oons altijd die vraag, wat moet met my gebeur? Van ek doodgaan, voor ek voor God kan staan. Die antwoord is niks. Dit het klaar gebeur. So of ek dood is in of ek lewe, ek staan voor God. En ek is vry. En dan kom Jezus, en Jezus sluid het af ons. Hy sê, ek het hierdie dinge vir jylle gesê so dat jylle blijdskap volkome kan wees. Godse hart, is dat ons blijdskap volkome sal wees, want nou jy, Jesaja 53 het gesê, die welbehaal van die Heere sal door sy hand voorspoedig wees. En nou, soos wat het voorspoedig is in my en jou lewe, sy jylle blijdskap sal volkome wees. Nou, ek gaan kyk na die woordkie, kara, wat blijdskap is, en dit beteken cheerful. Dit beteken full of cheer. Nou, cheer is nou vir my alweer moeilikie ene, maar cheer lyk vir my so, soos een opgewonheid, een opgevonde verwachting, soos om te gaan vakantie hou. Jy weet, ek wil amper sê, wie waar bevind ons ons Ons is op die mooiste vakantie bestemming waar daar kan wees. En ons hou vakantie en ons maak die hield vakantie door plannen, om te gaan vakantie. Hena sy oom was een klassieke voorbeeld. Hy het altijd genooi dat ek moet kom keir. Dan gaan keir ek vond. Dan kom ek nou, dan sit ek daar in die sitkamer, en ons keir nou, en dan sê ou bad, jy moet vir my kom keir, man. Jy moet vir my kom keir, man. Sê so ek, Piet, wat maak ek nou? Keir ons nou vir jou. Maar sê stel ons die goed uit? En het is so, ek wil vir jou sê, daai Die vakantie wat ek vir jou beskryf het, dis jou leven vandag. Dit gaan nie gebeur nie. Die geest vakantie, wat ek bedoel by vakantie, die tseervoenis om vol te wees van die afwachting en opgewondenheid, dis my blijdskap. En die Heere is my blijdskap. En as hy my blijdskap is, dan is my blijdskap volkome. Dan het hy vir my die weg berei om in my volkome blijdskap te wandel, en dit is wat mense gaan trekken. En wie wat gaan gebeur, as ek en jy in ons gemoed kan snap, dat ons nie meer die blijdskap uitstel en koppel aan omstandighede wat eerst moet verander nie. Wie wat gaan gebeur, daar gaan die omstandighede verander. Waarom het Norris begin? Het gesê, ek gee jou mag om op slange en skerpione te trap. Wat is die beeld van slange en skerpione? Dit gaan nie oor pofaders nie. Wie wat oorgaan het? Dit gaan oor die aanslag van die vijand hy sê, ek gee die mag om daar op te trap. Hoe gaan ons daar op trappen? We sien, dit is daai goed wat in ons omstandighede kom en ons omstandighede goormaak. En nou het ons geleer met ons eie poging, die wetisisme nie, hierdie biekie, daar biekie. Het ons geleer, ons wil eerst ons omstandighede recht kry, dan gaan ons vakantie. Dan kom ons tot rust, die heren sê nie. Die enigste nie, die het gaan recht kry, is om te rust. Die rust, in wat ek gedoen het, daarin leid die mag om op slang en skerpione te trap so wanneer ek in die rissen gaan, wanneer ek die blijdskap, wanneer ek Godse blijdskap kan omhels, Godse blijdskap toelaat om volkomen te word in my leven, hy sê, dan het ek die gesag, om die skerpe oene in die slange te trap, dan gaan my omstandighede verander, en wie wat gaan gebeur, waar die nazies en konings, waar die mense, my en jou gerechtigheid nou sien, op hierdie stadion nog net, aan die lichtheid van ons leven, aan die positiviteit en die blijdskap en die vrijheid, in ons leven. Die spontaniteit wat ons tegen mekaar kan hee. Hoe het jy gesê? Sonder agenda. Om sonder agenda te wees. He? Dis waarin hulle dit gaan sien, aanvankelijk. Maar besef jy, as ons het recht gekry het, om die volkome blijdskap te omhels, toe te laat, om van ons besit te neem, dan gaan dit ons omstandighede verander. Wie wat gaan dit doen? Dit gaan ons wandel verander. En my wandel gaan al hoe meer oplein met my volmaakte stand, en wie wat, mense sal dan ook, my gerechtigheid kan sien, ook in my wandel, maar moet jou nie verkennies, as hulle dit nog in jou wandel sien, laat hulle dit tenminste sien, in jou blijdskap, in jou vrede, die wandelse so van myself sal, so. prijs die Heere Vader ons dankie, ons dankie dat jy vir ons voorsiening gemaakt het, om in hierdie vrijheid, leef, dankie dat die hart oorkook, al van so Lank af, oorkook om aan ons weis te maak, om ons inzicht te gee, hoe dat die in afwachting is ongeduldig is om ons genadig te wees hoe dat die hart hunker daarna dat ons die volle pakket die volle som van die gedagtes die volle droom en elke belofte wat die gemaakt het kan omhels en in die volheid daarvan kan lewe. Dankie Heere, dat dit nie die bedoeling was dat die wereld lyk sy lyk nie. En dat dit juist vir ons is, dat u die lewe van vrijheid en van liefde en van rus dier ons aan die wereld daarby te tentoen wil stel. Ons verheerlik die naam, Vader. Ons eer die vermoorde. In Jezus naam. Kom